а домовина. У душі пульсуюча прірва, де пекуча рана ще довго буде гоїтися та боліти, доки не відчиняться двері для нового життя, в якому не буде її доньки. Настя намагалася уявити майбутнє Іванни, але все було як у стому сивому тумані. Хоч скільки вдивляєся вперед, нічого не видно. Чи побачить матір доньку ще раз чи то була остання розмова. Чи зможе Іванна почати нове незаплямоване життя, чи привид минулого завжди буде її переслідувати, як житиметься доньці в чужій країні, чи зможе вона збагнути, що помилялася, і чи пожалкує про скоєння? Настя не могла навіть уявити, що нічого не знатиме про подальшу долю Івани. Невже вона не буде на весіллі доньки, не триматиме на руках онуків. Чому майбутнє таке незнанне? Хай би що зробила Іванна. Настя знала, що образ доньки ніколи не вивітриться з її спогадів. Не потрібно склеївати уламки минулого в одне ціле, все одно годі себе переконати, що полагоджене не гірше за ціле, минулого не повернути, і вже ніколи не буде так, як було залишається зберегти в пам'яті все у первісному вигляді, а не роздивлятися тріщини. Настя втішала себе тим, що біль мене, але знала, що рубців душі залишаться навік, як виразка. Як незагойні рани вони будуть час від часу нагадувати про себе, і лише щасливі миті життя їхньої родини не залишать рубців. Її пам'ять лише сховає соняшні, Митєвості у свої схорони, і лише в найтяжчі часи, коли все навколо здаватиметься чорним і непроглядним, у часи безнадії та мряки діставатиме із самого дна ті маленькі, світлі промінчики щастя, які зможуть блиснути серед суцільної пітьми і дати надії. Сумне небо заглянуло в люстерку калюжу, але горобці стрибнули у воду і люстерко розійшлося колами. Вибухи стихли, і одразу десь у гіллі веселим голоском обізвалася пташка. Життя продовжувалося. Принаймні Настя знала, що донька живе, і є надія, що вона зможе перетнути кордон і почати жити заново. А ось Аліца вже кілька днів виявовком за сином, який кудись зник. Настя підозрювала, що Івана вже немає живих але як могла б підтримувала Алісу в її горі. Івана ніхто не бачив загиблим, тож є надія, що він живий. Настя зайшла в АТБ. Донька поїхала, але вдома на неї чекав син, і йому потрібне дієтичне харчування. Жінка купила буханець хліба. Вибору хлібобулочних виробів не було. Лише хліб місцевого заводу і то добре, бо кілька днів взагалі не завозили хліб і Настя пекла коржики. Окрім буханця вона більше нічого не знайшла. Порожні полиці завішані папером, молочну продукцію не возять. У консервах кілька в томатному соусі, непевно була золота рибка замість дешевої кірки, бобляшанка коштувала 27 гривень. Зайдіть в інший магазин. З голосом порадила її знайома продавчиня і підказала адресу. Там власник. Магазин своєю автівкою поїхав у Харків і звідти привіз продукти. Настя подякувала і справді купила там усе необхідне. Вона поспішила додому, щоб покуховарити, поки є світло, і від вибухів не скачуть каструлі по плиті. Щойно вона приготувала обід, і вони з сином встигли перекусити, як з усіх боків почалися обстріли. Заметушилися бойовики. Вони їздили містом, на великій швидкості тягали за собою пушку та возили міномет на газелі. Схоже, було їм непереливки. Це було помітно з їх суворих і невдоволених облич, коли їхали мікроавтобусом на блокпости. Затихла пташка, яка жила десь серед віття дерев на розділовій зеленій смузі проспекту навпроти їхнього будинку. Настя помітила, що пташка співала лише тоді, коли звук, від розривів снарядів був подалі від міста і замовкала, коли стрілянина наближалася. Якщо пташина замовкла, значить снаряди рвуться неподалік. Хтось із балконних сусідів сказав, що один із снарядів влучив у дах контейнеру на ринку, але не розірвався. Інший розповів, що місто обстрілюють з усіх боків, щоб змусити бойовиків відійти, і не розбити будинки. Все одно в Серетиному розбомбили цілий ряд гаражів, сказала жінка. Що поробиш? Серетине зрослося з нашим містом. Війна. Люди все життя працювали, а в гаражах машини погоріли. Що? Машини? Кілька будинків розбиті, є загиблі. Схоже, і нас чекає те саме. Швидше б усе скінчилося. Навряд чи все скоро стихне. Напевно, Обстріли ще довго будуть. Треба купити хоч якихось харчів, бо якщо не вб'ють, то з голоду помремо. Головне водою запастися. Та є вода, понабирали стільки, що балкон може відвалитися. Об одинадцці вечора заголосував, заволав на всі голоси розтривожний потужними обстрілами Лисичанськ. Настя з балкона добре бачила рожеві зблиски на тлі ночі, які спалахували в різних місцях, посеред житлового масиву. Жінка не могла відірвати полят від зловісних спалахів. Там були мирні мешканці, жили діти. Жахиття в сусідньому місці тривало до першої ночі, а потому до голосіння приєдналися голоси градів десь за Сєвродонецьком з боку селища Сиротинне. Їх постріли вогневим червоним пунктиром раз по раз Розрізали небо. В районі Геапу в небо запустили освітлювальну ракету. Вона зависла над частиною міста, освітила його на якийсь час. Настя відзначила, що ніде не світяться вікна будинків. Люди сховалися за стінами помешкань у рятівну темряву. У небо злітали то червоні, то зелені ракети. Іноді, як по команді, стихало на 10-15 хвилин, але то була оманлива тиша. Її не визнає війна, бо тиша її ворог. Знову вибухи і спалахи від них, які здалеку схожі на вогняні парашут. Небо суцільна чорна тканина, яку розпростерла війна над містом, щоб дірявити її снарядами. Колись спокійне і працювите місто стогнало з розпачу. Але війні байдуже, вона глуха до болю. Вранці Настя вирішила написати кілька слів для газети, бо вже давненько не сідала за комп'ютер, а Людмила нагадала, що читачі хочуть дізнатися, чи змінилися настрої містян. Вона написала. Знову повертаєшся до наболілої теми і намагаєшся зрозуміти позицію людей на Донбасі. «Досі не можу втропати, чому так раділи сіверодончани», коли навесні комуніст Іван Пилипченко піднімав прапор ЛНР у нашому місці. Але я не можу покласти всю провину на ген. Зараз часто пишуть, що після Голодомору 1932-1933 років у Вимерлі на Луганщині села завезли цілі ешелони переселенців з Росії і тепер гени дають про себе знати. У тих людей діти і вже онуки народилися на нашій українській землі, пили нашу воду, їли український хліб, отримували зарплату і пенсію. Хоча чого гріха таїти? Поруч зі мною багато хороших, добрих і працевитих людей, але вони мають проросійські погляди. Знаю, що це не назавжди. Сєвродонецький центральний ринок – лакмусовий папірець на всі події. Щойно почали точитися бої за містом. А Болотов оголосив мобілізацію, одразу половина торговців ринку почала підтримувати надгвардію та єдність України.